Ovo stojimo, čujmo sveto evanđelje, mir svima, i dokovi pojemo, čitanje iz svetog evanđelja po Marku, Isus Vaskrse rano, u prvi dan nedelje, javi se najpre Marije Magdalini, iz koje beše isterao sedam demona, i ona otidete javi onima što su bili s njim, koji plakaku i ridaku. A oni, čuvši da je živi, da ga je ona videla, neverovaše... A posle toga javi se na putu dvojici od njih u drugome obličju kad su išli u selo. I oni otišavši javiše ostalima, ali ni njima neverovaše. Najposle javi se njima jedana estorici kada bijahu za trpezom i prekori ih za njihovo neverovanje i ukorelost srcah. To ne onima koji ga videše vas krsloga i reče im Idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju Koji poveruje i krsti se, biće spasen, a koji ne veruje, bit će osuđen A znaci onima koji veruju, bit ovi Imenom mojim izgonit demone, Govorit će novim jezicima, uzimat će zmije u ruke, Ako i smrtno što popiju, neće im nauditi, Na bolesnike polagaće ruke i ozdravljaće. A gospod, pošto im ovo izgovori, Uznese se na nebo i sede Bogu sa desne strane, A oni o ti došej propovedaše svuda i gospodim pomagaše i reč podvrđiva še znacima, koje su se potom pokazivali. A Sina i Svetoga Duha. Evo, braći i sestre, četrdeset dana praznovali smo svetlo Hristovo Vaskrsenje. I danas, poslednji put, smo pevali taj Vaskršni tropar. Hristos Vaskrse iz mrtvih. Smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova. A evo već večeras iz Jedne radosti prelazimo u drugu iz Vaskrsenja koje nam je dužnost da svakda praznojemo u srcu svome, ali u godišnjem krugu crkvenog praznovanja danas smo ušli u praznik Vaznesenja Gospodnjeg. Praznik kojom nam je objavljena velika radost. Velika nada za ljudsku prirodu, grehom povređenu, od Boga otpalu. Vaskrsenjem otvorem put u život večni, a evo na današnji praznik gospod se sa telom uzneo na nebo, seo Bogu s desne strane i nama otvorio put na nebo. I to mi koji smo se sabrali ovde da s radošću i sa strahom proslavimo ovaj praznik, sa radošću dakle zbog nade koja nam je data i sa strahom zbog greha, da saslušamo šta je na ovaj praznik izgovorio naš sveti otac Ava Justin, No proslavljeni i nasladjemo se njegovim svetim rećma i primimo ih u svoje srce i dušu. Današnim praznikom braću i sestre sa vršava se spasiteljev zemalski život. Sećate se Njegov život počinje na Božić. Njegov život na zemlji počinje onog dana kada je on, Bog, primio telo i postao čovek. A danas je on sa tim telom uzišao na nebo. U stvari, Današnjim praznikom završava se Vaskrs. Zašto je Gospod Vaskrsao? Vaskrsao je da pobedi smrt i da ljudsko telo uznese na nebo. On je bio sa svojim učenicima od Vaskrsenja pa sve do današnjega dana, kao što piše u delima apostolskim Danas učenici ga ispratiše na goru Jeleonsku, a on se uznese na nebo, a apostoli se vratiše u Jerusalim sa velikom radošću. Čuli ste da su oni bili u velikom strahu od jevreja, počevši od stradanja gospoda Hrista, pa sve do danas. Ali danas, danas se vratiše sa velikom radošću. Jer ko je u crkvi Hristovoj, ne plaši se ni đavola, ni smrti, ni greha, jer znamo da Gospod Hristos pobeđuje sve naše neprijatelje. A šta znači vaznesenje? Današnji praznik objašnjava šta je smisao našega života. A smisao našeg života jeste da se sjedinimo sa gospodom u večnom carstvu njegovom na nebesima. Kao što se gospod uzneo na nebo, tako ćemo se i mi uzneti sa telom na nebo. To jest, ako se udostojimo. Čudili su se anđeli i arkanđeli vaznesenju gospoda Hrista kada su videli da čovek sa telom uzlazi iznad njih i više svih nebesa. I tako se savršio zemaljski život gospoda Hrista. U današnjim divnim crkvim pesmama kaže se pošto gospod izvrši spasenje sviju, uznese se na nebo. Jer Gospod je sišao na zemlju i spasao rod ljudski od greha, smrti i džavola i pokazao nam tajnu spasenja roda ljudskoga. Jer centar našeg života je na nebu. Gospod vazneo se na nebo I nama, hrišćanima, proputio put u Carstvo nebesko. Apostol Pavle piše hrišćanima, Vama je glavno da steknete Carstvo nebesko i život večni. Mislite o onome što je gore, jer gore je Gospod Hristos. I još dodaje apostol, vaš je život gore na nebesima. I naša je dužnost da neprestano sebe uznosimo na nebo. Kako? Kada živimo po zapovestima gospodnju. Zar molitva ne uznosi tebe na nebo? Zar blagost, smirenost, krotost ne uznose dušu tvoju ka gospodu Hristu? Tako je današnjim praznikom završen život Gospoda Hrista na zemlji. A Gospod nam je dao večnu istinu, večnu pravdu, večnu ljubav, večno dobro. I još nam je Gospod dao večni život. A šta je to od čega nas je Gospod spasao? Zlo, greh, smrt. I, pakao. I kada imamo takvog spasitelja, ko nam od ljudi može naškoditi? Kad gospod Hristos kaže, evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka, nek se dignu sve sile na nas, mi znamo da je gospod s nama. Šta će nam učiniti čovek, smrt, pokolj, đavo. Svaki hrišćanin pita, Smrti, gde ti je pobeda? Gospod je vaskrsao i pobedio te. Pakle, gde je tvoja pobeda? Gospod je sišao u i razorio ga. U stvari, nema većeg pobednika u svima svetovima od gospoda Hrista, jer mi hrišćani Pozvan smo da pobeđujemo greh, smrt i đavola. I današnji sveti praznik jeste praznik radosti, radosti koja nikada ne prestaje. Danas se obistinila spasiteljava reč izrečena na tajnoj večeri. Vaša žalost pretvoriće se u radost koju niko neće uzeti od vas. I ta žalost, koja je zahvatila spasiteljeve učenike za vreme njegovog stradanja, zaista se pretvorila u radost kada je Gospod vaskrsao. Niko im tu radost nije mogao oduzeti. Oni su s radošću išli u smrt i na muke, neustrašivo išli na propoved evanđelja, po svim zemljama bili gonjeni, zatvarani u tamnice, I, I zato upravo i mi, svi mi hrišćani, imamo tu radost, koju nam nikakva gonjenja, muke i ubijanja ne mogu oduzeti. Eto, braćo, božanske sile ovog praznika. Spasovdan praznik spasenja. Gospod je došao na zemlju da bismo mi njime pobedili greh, smrt i đavola. Neka bi Gospod molitvama prečiste Bogomajke i svetih apostola pomogao i nama da bi mi s tom radošću današnjeg praznika pobeđivali svako zlo, greh, smrt i đavola i ušli u carstvo njegovo večno na nebesima. Gospode, tebi slava i hvala, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin.